Mer tid för, för bibelundervisning och eh, ja, helt enkelt tränga lite djupare in i, i Guds ord. Och vi satt ett tema tidigare eh, som, som handlar om sex, kärlek och relationer. så Det är det som, som ska hända här alldeles strax om en liten stund. Eh, jag tänkte att jag skulle be en bön först. Om det är okej, Jesus vi ber för den här söndag eftermiddagen att du ska tala till oss genom ditt ord. Vi ber att du ska uppmuntra oss, vi ber också att vi ska förstå bättre vem du är och förstå bättre hur vi ska kunna leva tillsammans i kärlek. I Jesu namn, Amen. En del av er känner jag ganska väl, andra av er känner jag mindre väl. Jag heter Rickard och fungerar som pastor här i Korskyrkan. Jag var jätteförkyld förra veckan och då var jag helt utan röst i två och en halv dag ungefär. Jag fick inte ens fram ett litet pip. Det var lite spännande att försöka kommunicera med frun och barnen då, med whiteboard och sms och lite sådana saker. Fast man sitter liksom bredvid varandra. Så, så det är kul. Och vi kommer att eh, prata lite om kommunikation. Om kärlekens språk idag. Lite längre fram. Och det är Maria och Kristin eh, som ska hålla i den delen. Och det kommer på, på slutet. Så vi ska spara det bästa till sist. Så där. Eh, jag kommer att ta en del tid här i början. Och prata först om sex och sen om kärlek. Nu ska, behöver ni inte rådna än så här. Det, Jag kommer inte att liksom gå in i, i, i så mycket praktisk tillämpning Utan vi ska gå in och läsa, läsa om vad, vad Bibeln säger Om, om sexualitet och sådana saker Jag tror att det är bra att kunna ha Guds ord som en, som en, en ram så här. Och vi ska gå in liksom, och se vad Jesus själv säger om de här sakerna Och hur han, också hur han hanterar så där. Sen så kommer vi att tala lite om, om kärlek och ställa frågan vad är kärlek och hur kan vi praktisera det. Och Sen så kommer vi på den, den praktiska tillämpningen sen då med kommunikation bland annat. Så vet ni, ramarna, tidsramen för det här är att vi siktar på att försöka vara färdiga till ungefär fyra. Så, så, så vet ni... Förutsättningarna. En liten pålysning innan vi kastar oss in i bibeltexterna här Det är att vi har gjort gudstjänst nästa söndag Det har ramlat ur planeringen på kalendern Men Sara uppmärksammade mig på det Så att det ligger där nu Och det är Claes Lund som håller i predikan nästa söndag Så vet ni det Det här känns lite ovant Men för att vi nu ska komma igång bra här och för att ni också ska få känslan av att det här är kanske ingen riktigt vanlig gudstjänst så skulle jag vilja att ni liksom presenterar lite grann för varandra ni sitter. Och också berätta någonting om er själva. Som, som den personen som, som du pratar med kanske inte vet. Berätta, alltså, ta en, alltså ni sitter runt bord här, men, men ta en liten stund här och så, och så säger ni hej, jag heter Rickard. Eh, och så berätta något som de andra kanske inte vet. Och då kan jag berätta att ja, jag var faktiskt i, i Prag i veckan. Det är en del av er som vet det. Och eh, där mötte jag andra människor som, som jobbar med församlingsplantering i respektive nationer. Så det var en engelsman, en fransman, en norsk och jag och en från Tjeckien. Inte Bellman som, som Peter föreslog och berättade för om tidigare. Och vi pratade om, om hur man kan jobba med att få igång mer nya församlingar i respektive länder. Så, där. Så det var intressanta samtal. Sen åt vi för mycket god mat Det är väldigt bastant mat i käcken Med knödel och eh, gulasch och eh, sådana där saker Gott men eh, näringsrikt vad man ska säga Ja, lite om mig Ni behöver inte berätta för mig Men, men berätta för, som ni sitter för en par, tre stycken Vilka ni är Och säg något trevligt till varandra C'est... <coughs> Ja, det börjar tystna här på en del ställen. Har ni alla fått säga något? Ja, men nu ska prata om vad Jesus säger om sex kan man ju fundera på varför ska man prata om det varför väljer vi ett sånt ämne och det, min anledning till det är att jag tror att det är det är alltid aktuellt för att det rör sig liksom i människors tankar när man läser Bibeln som har liksom ett flera tusenårigt perspektiv så inser man liksom att det har varit en sån här, ett område som, som människor har, har kämpat med, frestats av, gjort fel på i flera tusen år. Om, om vi ser på samhället idag så ser vi liksom att ja, alltså man behöver bara gå in på. Aftonbladet eller öppna vilken tidning som helst Eller titta på nästan vilket tv-program som helst Så finns det liksom artiklar Eller anspelningar Eller sådana saker Och Sex är något Man pratar om något som människor är intresserade av Något som många attraheras av Sen är det så också att Det är ju då I den kristna i kyrkans värld Så, så Pågår det alltid också diskussioner och debatter om hur ska man hantera de här frågorna? Hur, hur jobbar man med samlevnadsfrågorna? Hur jobbar man med renhet och helgelse i församlingen? Med de här frågorna och jag ska inte påstå att jag kan ge alla svar på det. Jag har åsikter om en hel del saker, men tänkte försöka dyka in i ordet. Sen finns det också något i, i vår tid- som, som jag tror är ganska unikt för, för de senaste kanske 20-30 åren och, och det är att man på något, på något vis har det smugit sig in att, att man har sin identitet i sin sexualitet det, det, det tror jag inte. Alltså det, det tror jag är en ganska ny idé alltså att man, man ser man har sin identitet i att man är en sexuell varelse och man liksom sorterar in sig i Heter och homo och bi och trans och allt vad det nu heter som inte ens jag vet om. Alla alla möjliga varianter finns och så, och så identifierar man sig utifrån sin, sin sexualitet. Och det är ju en, något som är lite speciellt. Där, där Bibeln som vi också kommer att se tror jag. Alltså talar om identitet på andra sätt Att man som, som kristen kan ha sin identitet I att man är ett guds barn till exempel Eller helt enkelt att man kan ha sin identitet identiteten att, att man är en människa Istället för att man är, har en vill, viss eh, sexuell läggning då. Så, så det, är, det är en sån där sak som är En lite annan norm idag eh, Man har i alla fall i Sverige och, och i västvärlden propagerat för, för fri sex att sexualitet och sex är en mänsklig rättighet mer eller mindre de senaste 30-40 åren och då kan man också se, börja se alltså man kan se konsekvenser av det utan att liksom prata, om, prata om det i termer av, av synd eller sådana saker men man kan se Konsekvenser av de extremt höga abortsiffror i många länder Man kan se det i konsekvenser av <hör> könssjukdomar som sprids De har i och för sig funnits i många hundra eller tusen år Man kan också se det då i att, att många människor idag i Europa Lever i slavliknande förhållanden på grund av prostitution och sådana saker och ja, ska man prata om, om sexualitet utifrån bibelns perspektiv så kan man inte plocka bort de här sakerna. Det tror jag är viktigt att se att, att det, det, även de frestelser, om man säger så eller de, de lockelser som som jag lockas av personligen hänger ihop med, med de här större frågorna. Och det, och det är viktigt Viktigt att förstå det För den här bilden på Som, som Bilden eller filmsekvensen Eller, eller det som, som, som kan dyka upp på, på skärmen på internet Som jag kan, kan frästas av Eller lockas av direkt, Kan vara direkt kopplat Till trafficking Prostitution och sånt då I, i Europa Ett oerhört mänskligt lidande Och den delen jag ska inte tala så mycket om det Men jag vill, jag vill ta med det i, i inledningen här <tår> Så det, det är ett stort problem Och problemet finns ju för att det, <tår> det alltid har funnits pengar att tjäna på På den här starka lockelsen som fick, finns i den sexuella lusten hos människor <tår> Oavsett om vi har vår identitet i sexualiteten eller inte så är vi alla på något sätt sexuella personer. Alltså vi, vi är människor och därigenom så, så berörs vi av det här området allihop, som män och kvinnor. Och därför så, så är det faktiskt viktigt att se vad, vad Jesus säger. Jag tänker ta ett litet bibelstudium här. Om, om, om vad Jesus säger om sex och hur han hanterar det. Sen så ska vi ta en, ett fika-break och så ska vi fortsätta prata lite om kärlek och så om kärlekens språk. Eftersom det här inte är inte en gudstjänst så, så skulle jag faktiskt vilja ge er om ni vill eller känna att det här är något som inte jag riktigt förstår att ni får Alltså, ni kan ställa frågor till mig Det går att avbryta alltså. så, så vet ni det Sen, det, jag, det jag vill säga här också Som jag kanske inte säger i en vanlig predikande att alltså, Det jag ska säga här nu Närmaste 20 minuter eller halvtimmen Det är en helhet Så om du bara lyssnar på första 10 minuter eller kvarten så, så, så får du inte med det helheten Det jag vill säga Utan det bygger på varan. Så därför så är det viktigt att, att, att, att, att hänga med här, för annars så, så kan det bli väldigt fel. Man ska säga. När Jesus samlar sina lärjungar på, på berget i Bergspredikan så, så är det här med sexualitet en sak som han tydligt tar upp. Och jag hoppas ni har biblar med er, annars kanske ni har i mobilen eller annat. Så kan ni hänga och läsa. Jag ska läsa några verser från Matteus 5 här först. Jag höll en predikan över den här texten förra hösten, så att det kan bli lite repetition i början här. Men i vers 27 säger Jesus, ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er. Var och en som är begär och ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Här skärper Jesus lagens krav på det här området. Och det är det han gör i Bergspredikan. Jesus säger först att så här säger lagen. Och sen så säger han, men jag säger er. Och så är det något som är ännu tydligare och ännu Ännu starkare I vers 17-20 till så säger han så här Jag tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeten. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda Amen säger jag er himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav Inte en trick i lagen förgå förrän allt har skett Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud Och lär människorna så han ska kallas den minsta i himmelriket men den som håller dem och lär människor dem han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärda och farisernas ska ni inte komma in i himmelriket. Så för att förstå vad Jesus talar om här när man när man, alltså man, kan tycka att han säger inte så mycket äktenskapsbrott och begär lite löst så här. De han talar till de här Lärjungarna, unga män i Israel vid den här tiden. De visste vad som stod i lagen. De flesta kunde det utan till. De, de var mycket väl medvetna om vad Jesus talade om. Men, men för oss, om vi inte går tillbaka och ser det, så är det lätt att missa det här. Så, så, så det första vi ska göra är att vi ska gå tillbaka och titta på några saker som, som står då i lag om om sexualitet och nu får man liksom hålla i sig för här är det raka rör och hårda <går> hårda puckar kan man säga. Och vi ska börja och läsa i andra mosebok i tjugonde kapitlet. <går> vers 14 och det här är ur, är ur tio Guds bud. Du ska inte begå äktenskapsbrott Och äktenskapsbrott det betyder att man alltså, om man är gift att man har sex med en person som man inte är gift med Alltså det, det är äktenskapsbrott Det ska man inte göra Säger Moselag enkelt tydligt och sen i vers 17 Du ska inte ha begär till din nästas hus Du ska inte ha begär till din nästas hustru Inte heller till hans tjänare eller tjänarina Hans oxe eller hans åsna Eller något annat som tillhör din nästa Alltså du ska inte ha begär till din nästas hustru Här kommer begäret igen Jag ska komma tillbaka till tanken om begär lite längre fram Men Här, här slås det då tydligt fast i tio guds bud Sen när man läser moseböckerna så, så återkommer de här grejerna om äktenskapsbrott och otukt och en massa sådana saker. Och Jag ska läsa på, på något ställe här. Och då går vi till tredje mosebok, först till 18 kapitlet. Och i vers 1 till 5. Jag kan, vi läser bara vers 3 där. Ni ska inte göra som man gör i Egyptens land där ni har bott. Inte heller ska ni göra som man gör i Kanans land dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren, er Gud. Och Sen så kommer det, resten av kapitlet handlar om förbjudna sexuella förbindelser. Och sen återkommer det i, vers, i kapitel 20. Men, men jag vill att ni ska notera här att lagen, det, det, det, det Mose ger till Israels, Israels folk, det är Guds bud till hans folk, till, till dem som säger till, till Gud att du är vår Herre, du är vår Gud, det är dig jag vill följa. Det till dem lagen ges. Då säger han till dem att ni ska inte leva som man gjorde i Egypten. Och hur de, vad de nu gjorde och höll på med där. Och ni ska inte göra som de gör i Kanans land, där ni, dit ni är på väg eller där ni befinner er just nu. Så det är inte alltså de normer och värderingar kring det sexuella som, som finns i världen runt omkring er som ska vara eran ledstjärna utan det är ju de här sakerna som jag säger till er nu och sen är ju då lagen precis som väldigt många lagar, säger ju vad man, vad man ska göra eller ännu mer vad man inte får göra och då kommer vi till 20 kapitlet vers från vers 10 till 21. Och här kommer då en uppräkning av en mängd saker och de straff som, som hör till då i lagen. Och Det är inte så uppmuntrande läsning. Om någon, om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru ska den som begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru straffas med döden. Både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan. Alltså det var dödsstraff på äktenskapsbrott. Om någon ligger med en kvinna som är hans fars hustru blottar han sin fars nakenhet. De ska båda straffas med döden. De bär på blodsskuld. Om någon ligger med sin svärdotter ska de båda straffas med döden om man begått en avsevärd handling. De bär på blodsskuld. Här är ju då sådana incestuösa förhållanden som också fördöms. Om en man ligger med en annan man som en man ligger med en kvinna bör de, begår de en avskyvärd handling de ska straffas med döden de bär på skuld om någon till hustru tar en kvinna och dessutom hennes mor så är det en skändlighet man ska bränna upp både honom och dem i eld för att ingen skändlighet ska finnas ibland er ja, vi kan hoppa fram här vers 15, om en man ligger med något djur, ska han straffas med döden och djuret ska ni döda, om en kvinna gör närmare mot något djur för att para sig med det ska du döda både kvinnan och djuret de ska straffas med döden de bär på blodsskull och sen så kommer det om, om en mer fler incestuösa förhållanden alltså med att ha sex med sin syster eller halvsyster eller mor och så vidare och om Kvinnor med menstruation, och så vidare, och så vidare. Och så kommer vi till, till själva en ytterligare en poäng här i vers 29. Ni ska. Eh, det kan vi inte alls göra. Ja, precis. Den om vers 26, jag menar. Ni ska vara heliga inför mig till jag herren är helig och gör avskilter er från andra folk för att ni ska tillhöra mig Det var varit mycket debatt om det här med homosexualitet och, så, och mycket samtal om det de senaste åren när, när, när först så lagstiftades det om partnerskap i Sverige och sen om möjligheten att ingå homosexuella äktenskap och så det, om det kan man ha många åsikter. Det som händer med, med frågan i, i kristenheten är att alltså, på grund av, av det massmediala trycket så, så, får man, så, så får många människor för sig att, att både Jesus och vi kristna har en, en speciell avsky för homosexuella. När man läser bibeltexten här så, så, se, så, så tycker jag att man urskiljer något annat. Och, och det handlar överhuvudtaget om, om sexuell renhet. Där, där det, det lag, alltså Mose lag beskriver är ju alltså att den enda ramen och normen för sexualitet som, som, som är okej är äktenskapet mellan en man och en kvinna. Så äktenskapsbrott och homosexualitet, liksom, det är samma straffskala på det, man ska säga. Sen som ni säkert förstår och som ni kommer att förstå senare så menar jag inte att man ska liksom, döda människor idag på grund av det här. Men, men det återkommer vi till. Jag vill också ta med någonting om, om otukt i femte mosebok 22. Där vi läser, vi kan läsa från vers 23. Om en jungfru alltså en oskuld, är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne. Ska ni föra dem båda två ut i stadens port och stena dem till döds? Flickan därför att de inte ropade på hjälp, fast de var i staden och mannen därför att han kränkte en annan mans trolovade. Uh. Men om mannen träffade den trolovade flickan på marken och han där tog henne med våld och låg med henne ska bara mannen som låg med henne dö. Men mot flickan ska du inte göra något. Hon har inte begått någon synd som förtjänar döden. Det är med detta som när en man överfaller en annan man och mördar honom om Hon våldtäkter. Till han träffade henne ute på marken och den trolovade flickan kan ha ropat men det fanns ingen som kunde rädda henne. Om en man träffar en djungfru som inte är trolovad och griper tag i henne och ligger med henne och de ertappas, då ska mannen som låg med flickan i 50 siklar silver åt flickans far och henne själv, ska han ta till sin hustru därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. Så här pratar man också om alltså otukt i det här fallet, är är sex utanför äktenskapet. Och det, det Bibeln alltså, pekar på är ju... Även det här är samma straff, straffskala Eller om den här flickan inte är trolovad Så, så, så ska, ska han gif alltså gifta sig med henne Det finns andra texter som säger det på ungefär samma sätt alltså så, så, det, det lagen säger Det är att sexualiteten hör till äktenskapet Och allt annat är förka förkastligt allt annat är synd, allt annat går under Guds dom. Och det är då, utifrån lagen är det då så att alltså för de som vill leva bland Guds folk och i Guds församling så hör sexualiteten hemma i äktenskapet mellan en man och en kvinna. Allt annat är helt förkastligt. Det, står, det finns till och med en text som säger att, mena, att Guds församling alltså Israels folk, församlingen som skulle mötas i templet till och med de som är födda i äktenskapsbrott är inte välkomna så det är oerhört hårt väldigt hårda hårda pix då kan man ju fråga sig varför varför Lät, varför så, sa Gud till Mose att, att det är den här lagen som gäller? Det ena tror jag, och det är mycket viktigt och det, det handlar om, om att det är Gud som är Herren det, det är det första budet, ni ska inte ha några andra gudar än mig att, att Gud ska vara på nummer ett på, på första plats. Och det handlar delvis om, om där de, om rituell renhet. Att Gud sätter ut gränser och ramar för hur man ska leva. Och då är det för att vi ska kunna leva rent. I förhållande till varandra och till förhållande till Gud. Det är också en, en betoning av att, av att det är tillhörigheten till Guds folk- som är identitetsmarkören, eller vad man ska säga. Att jag, har min, jag väljer att ha min identitet i min relation med Gud. Och det är viktigare än relationen till min egen sexualitet. Att Gud är viktigare för mig än att mina begär ska, ska stillas på något sätt. Nu förstår vad jag menar. Sen finns det också en, en etisk dimension av det hela och den, den är väldigt, väldigt, väldigt tydlig. I den, i den här tiden så, och fortfarande idag så, handlar det om att både mamman och barnet ska kunna få så bra ekonomiska förutsättningar som möjligt. Om man backar 3000 år till när det här skrevs så... så en, en kvinna utan man var oerhört utsatt. För, för det var mannen som ärvde allting. Det var mannen som tjänade pengarna. Kvinnan födde barn och skötte hushållet. En kvinna utan man var ju i princip dödsdömd. Så därför så var det här ett, ett stort skydd också för, för kvinna och för barn. En stabil familjemiljö. Och sen är det också... I, I sammanhanget en, en, en viktig del för Särskilt för alla kvinnor Och det är ju att alltså, Kvinnan är inte tänkt att vara ett sexobjekt I första hand Utan en, en likvärdig Partner Och likvärdig Och livslång partner Inte en utbytbar Sexuell Tillfredsställelse Eller vad man ska säga och det är oerhört. Det kan ju vara åt andra hållet också. Men, men i, i 95 av alla fall så är det ju kvinnan som blir den, blir den drabbade i alla situationer av äktenskapsbrott, utom äktenskapliga förbindelser, barn utanför äktenskapet och så, och så vidare. Så en sorts ekonomisk stabilitet och beskydd för, för de som är svagare finns inbakat i det här. Nu skulle jag vilja säga gäller fortfarande. Någon som vill fråga, kommentera? Sex av dem inom äktenskottets håll och det var kristallklart innebär det enligt dig då att samt och skapa ett Ursäkta, bara så att jag förstår. Det att inte är okej. Okay. Inte, inte enligt vad den här texten säger än så länge. Vi, vi kommer till det här sen. Men, men alltså, <coughs> inga samlevnadsformer överhuvudtaget som inte är äktenskap mellan man och kvinna är okej. Okay. Ingen sexuell utlevnad överhuvudtaget som inte är mellan en man och en kvinna i ett äktenskap är okej enligt de här texten, så det är väldigt hårt inget men ska man liksom dra ner parallellerna så, så innebär ju det här att, särskilt med det, det som Jesus säger sen här att va, det jag läste i Matteus 5 och 27 och 28, att, att den som ser på en kvinna en begär har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta så, så är det ju oerhört eh, Hårt. Alltså, då, då är det i alla fall ingen av oss män som, som går fria. Eh, sen så har jag förklarat tidigare att det, det bör översättas med att se på en kvinna med avsikt att ha begär till henne. Men jag tror fortfarande att i alla fall 99 av oss, och det räknar jag in mig själv också, har fallit på det här området en eller annan gång. Eller många. Sådär. Så, där. så, så, alltså, så det, det är oerhört. Knivskarpa gränser. Så, så, så det är bara att, alltså den sexuella utlevnaden i äktenskapet som är okej, okay, enligt Bibeln. Så samboskap, homosexuella förhållanden, eh, bla bla bla, utifrån eh, Bibens sätt att se på det är fel. Och det, det Lagstiftningen i Sverige ser annorlunda ut. Eh, hur människor praktiserar det i Sverige ser annorlunda ut. Och människor lever på andra sätt. Men som jag sa också, det här är då det, det Gud talar i gamla testamentet till Israels folk. Och det Jesus skärper till i de som vill följa honom. Innan vi... Nu lastar jag på er, lagen här <skratt> Avsiktligt Och medvetet för att, för att det ska sjunka in att, att, Alltså det här med sexualitet Kan tyckas vara en privat sak Sexualitet kan tyckas vara någonting som Ja men det, det är väl inte så farligt Eller det är väl alltså, Det här kan man ju eh, Slira på lite grann Men, men eh, Det finns några eh, Finesser i det här <skratt> Som vi ska komma till Jag vill jag också läsa i Matteus 19 där Jesus pratar om de här sakerna igen. Och återigen så pratar han om, om det här utifrån, utifrån lagen. Han får en fråga av fariseerna. Är det tillåtet att skilja sig Från sin hustru av någon anledning Han svarade Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen Gjorde dem till man och kvinna Och så därför ska en man lämna Sin far och mor och hålla sig till sin hustru Och de två ska vara ett kött Och så är det också en, en Förening som Gud har gjort Och det här med sexualiteten Enheten Mellan man och hustru i äktenskap är också alltså en, ett uttryck för, för att, att tillsammans som man och kvinna var guds avbild. Så, så det, det, det finns liksom en, en sån dimension i det att när, när jag och Theres förenas i kärlek och äktenskap och sexuellt och ger upphov till barn. Och familj och efterkommande så, så är det någonting också som ger uttryck för, för, för Guds skapelseordning Och som är någonting som också återspeglar Gud Och det är därför som Det är det Jesus pekar på här Varför har då Mose befallt att mannen skriver Hustruns skilsmäss och brev Frågar fariserna och då svarar Jesus Att därför era hjärtan är så hårda och nu tänker jag inte gå in på det här med skilsmässa så, för det, det är nog en egen, en egen undervisning i ett annat tillfälle. Mm. Och så äh, säger han, de, den som skiljer sig från sin hustru och något annat skär en otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott. Så återigen otukt och äktenskapsbrott. Hans lärjunga sa till honom, om det är så med mannens ställning till hustrun då är det ingen fördel med att gifta sig. Han svarade, om inte alla förstår det ordet utan endast de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana och de som inte kan det därför att människor har gjort dem sådana och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig här pratar man om, om eh, celibat, alltså att leva eh, ensam utanför äktenskap som en som en gåva att kunna ta till sig. Så, så det, är ett, det är ett alternativ också eh, som, som Jesus pekar på till äkten, alltså i, ett alternativ till äktenskap som man faktiskt lyfter Lyfter upp som en Som en gåva Det här är ju också ett, ett ord Till alla människor som är eh, Singel alltså det, det är lätt att tro i en Kristen kultur Och en församling med många familjer Att, att det är bara äktenskap Som är den så alltså godkända livs, Livsformen Och eh, Alltså, äktenskap talar Bibeln mycket men Jesus lyfter fram också det här med att leva ensam som, som något som man också kan få som en gåva från Gud och det här kanske inte jag kan prata så mycket om för att jag inte <går> inte levt ensam på väldigt länge och absolut inga planer på det heller just nu <går> men Inte sen heller tror jag. Mm. Vi får prata om det sen. Det blir någon missförstånd. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Så Jesus plockar fram att det faktiskt finns människor som inte är födda på ett sådant sätt. Så att de är lämpliga för äktenskap. Och vi vet ju utifrån dagens forskning att det finns människor som föds med liksom konstiga kromosomuppsättningar och annat. Så att om de är män eller kvinnor det är det lite svårt. Olympiska kommittén har inte lyckats reda ut det i alla sammanhang. Exempelvis om det är män eller kvinnor som tävlar. så Det, det gör det ju svårt för sådana. Det öppnar väl också upp för att Alltså, tänka sig tanken att, att så som, som många homosexuella framför att deras läggning är medfödd. Det kan man diskutera men, men det öppnar upp för en sån tankegång även i Bibeln. Att ja, men det, den läggning som, som jag har jag har alltid haft med mig. Och Det Jesus pekar på då är, är celibatet, alltså att leva ensam utan att liksom att lägga sitt sexuella liv åt sidan. Sen också att det kan vara människor som har gjort dem sådana. Alltså det kan ju vara att man blir kastrerad eller på annat sätt fysiskt eller psykiskt misshandlad. Som gör att man inte klarar av att leva i äktenskap. Och sen finns det, det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Och här kommer återigen det här tillbaks. Att, att, alltså det handlar om som kristen människa som vill följa Jesus. Så, så är det Jesus som är nummer ett. Och där finns det ett val att göra. I alla fall innan man har gift sig. Sen så, så har man redan gjort sitt val. Men innan man, man gifter sig så finns det ett val att göra. Och, och där man kan tänka att ja, men jag väljer att leva ensam. För himmelrikets skull. Jag mötte faktiskt en sån person här i veckan och det är lite ovanligt att möta en en, alltså en, en man i min egen ålder. Mellan, han var lite över 40 från Holland. Ung på många sätt. Men han sa: Jag har alltid levt singel och jag vill fortsätta att leva, leva ensam. Och jag har valt den livsstilen för. För Guds skull. Och för att liksom, han, han upplevde att det hade med sin kallelse att göra. Och att tjäna Gud och få tid och frihet att, att göra det Gud hade kallat honom till. Jag har gjort andra val och de andra i rummet hade också barn och familj. Det var lite intressant samtal om hur han valde att leva. Men helt tydligt. Där, och nu blir det också så här konfetti och grejer här. Härligt. Ja, det finns han också. Men det var för mig var det spännande att möta den personen och också se att det finns en väg. För mig är det nästan otänkbart att sätta mig in i situationen utifrån det familjeliv som jag har levt och lever och kommer att leva. Men för himmelrikets skull så, så finns det människor som, som, som kan välja den vägen. Och det det gör också att När man möter människor som Som Platsar i den här kategorin som Jesus pratar om här Som av olika anledningar Inte kan eller vill Gå in i ett äktenskap Ett heterosexuellt äktenskap Så är det en väg som Jesus pekar på Singellivet Väldigt tydligt Så det, det är liksom två Två möjliga spår att, att välja. Men där sexualiteten man väljer det alltid hör hemma i, i äktenskapet. Nu har vi då läst eh, lagen här. Det är lätt att tro att det här är de enda synderna som, som vi har att göra med. Paulus räknar upp otukt äktenskapsbrott och homosexualitet mitt i en uppräkning där han också räknar upp girighet häftighet och en, en mängd andra sådana saker och det finns annat som är minst lika illa det Paulus pekar på är att, att de homosexuella inte homosexuella inte homosexuella utan de sexuella eh, synderna är de som påverkar oss själva mest han pratar om att vi syndar på våran egen kropp som är Guds tempel alltså det, är de, det är det som kanske förstör mest i våra egna liv samtidigt som det förstör mycket i andra människors liv också så det är därför, därför så säger han att fly bort ifrån otukten fly bort ifrån det alltså, Undvik det till varje pris För att det är någonting som Som, som, som förstör så mycket I oss Det här kan ni läsa mer om i första korinter brevet 6 Så jag tänker inte gå in djupare i det just nu För att få en En helhet i det här Så tänkte jag ta här nu bara en En, en avrundning här och se på Hur Jesus möter Människor Som Som har eller lever i uppenbar synd på det här området Det kan ju vara så att man känner sig träffad Att jag har gjort något fel Eller jag lever fel Eller jag känner någon som lever fel Och vi alla möter människor som Som inte eh, Lever utifrån vad Jesus och Bibeln säger En berättelse finns i Johannes evangeliet I fjärde kapitlet Och det är om kvinnan i brunnen där Jesus undervisar henne om, om levande vatten och berättelsen slutar med att hon och alla i hennes stad förstår att de har, de har mött frälsaren som kan, alltså han som rädda dem Men jag tänkte ta bibelberättelsen i Johannes evangeliet i åttonde kapitlet istället och det är då kvinnan som ertappas med äktenskapsbrott Och berättelsen är ju då, det börjar tidigt på morgonen när Jesus kommer ut på tempelplatsen. Allt folket samlas där. Han sätter sig ner och börjar undervisa. Och så kommer de skriftlärda och fariseerna, alltså de religiösa ledarna, kommer med en kvinna som är ertappad med äktenskapsbrott. Alltså, de har ryckt henne ur sängen hos någon, någon som inte Namngiven här. Men, men här kommer de, en, en kvinna i bästa fall i för morgonrock, <laughs> ställer henne på torget och säger: Det här har hon gjort. Är tappad på, bargär, på bargärning. Lagen säger att hon ska dö där vi läste redan. Lagen säger egentligen att även mannen ska dö Men det, det liksom lämnar de ut ur, ur berättelsen Av någon anledning men, men lagen säger att hon ska dö Vad säger du? Till, till Jesus Och Här är det viktigt att, att Lyssna på vad Jesus säger Och då, då Han funderar lite Rita lite i sanden Och så Säger han till dem i vers 7 den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och peka liksom på de här religiösa ledarna och säger om det är någon av er som är helt utan synd så, så kan du kasta stenen på henne. Och då, då står det om de här att de gick en och en bort därifrån de äldste först och det var väl för att de kanske insåg snabbast sin synd. Och sen när alla har gått i vers 10 så reser sig Jesus upp och sa till henne Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer. Jag ska återkomma när jag ska prata om kärlek lite längre fram här om, om det här med, med frälsning och, och dom. Jesus, Johannes säger om Jesus att han var full av nåd och sanning. Och här, jag menar, sanningen är uppenbar. Jesus tummar inte ett ögonblick på vad lagen säger. Att, att, hon, att hon har gjort fel är helt uppenbart. Men, men det Jesus gör är att han säger inte heller jag dömer dig. Och i, i Johannes 3 och, 3 och 18 så, så står det om Jesus att han, att han säger till, till Nikodemus eh, i vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Jesus kommer inte för att döma människor. Jesus pratar tydligt om vad som är rätt och fel. Alltså det, det, Jesus säger väldigt tydligt att det är vad lagen säger som gäller. Jesus är väldigt tydlig med att äktenskapsbrott är fel- Sexuella relationer utan äktenskapet är fel. Att se på en kvinna med begär. En kvinna som man inte är gift med, med begär, är fel. Men samtidigt säger Jesus att han har inte kommit för att döma i första hand. Döma och fördöma. Utan för att rädda. Och Jesus vill alltså... Ge oss kraft, styrka, möjlighet att rädda oss ut ur situationen. Lukas 24 av 47 säger att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hela, hela världen. Sen ska änden komma. Så omvändelse och syndernas förlåtelse. När vi accepterar det Jesus säger om rätt och fel- och säga att du har rätt, jag har fel Jag har syndat Det här är vad du säger Jag vill omvända mig ifrån och göra det som är rätt så, så, så kan vi också få förlåtelse För våra synder Och inte bara få förlåtelse Men också få hjälp och kraft Att göra det som är rätt Längre fram Jag fick ett blad från en sån här reklamrad från Libris. Det finns en ny bok ute nu om en kvinna som, som de senaste 17 åren har jobbat på Malmskillnadsgatan i Stockholm utifrån Klara kyrka. En ny bok, jag har inte läst den. Hon kallas för ängeln på Malmskillnadsgatan. Hon har själv levt ett liv i prostitution i 50 år. Åldern tog hon emot Jesus och blev frälst. Sedan dess har hon levt ett liv för att försöka hjälpa andra människor ut i den här situationen. Så att, så, man kan ha levt ett väldigt trassligt liv och mycket synd på det här området. Men, men Jesus är inte en sån som dömer en för det utan han, han vill rädda en ur det. Så att man också ska kunna få leva rent och göra det som är rätt. Roman brevet 5 och 17 säger också att vi kan regera i liv genom Jesus Kristus Alltså att vi i livet kan få kraft av Jesus att göra det som är rätt. Att kunna liksom stå emot de här sexuella frästelserna som vi möter, kanske både som singel eller som, som gift. Att vi också kan få kraft att leva rent, kraft också att eh, leva ut eh, våran kärlek och sexualiteten i äktenskapet. Vi har alla <coughs> saker, tror jag på, på det här, om alltså alla har någon sorts förhållande till sexualiteten som innebär någon form av eh, kamp. Mer eller mindre eh. Det är inte alltid det liknar varann Jag menar Kampen som ung man och ogift Och med allt det som pågår då av Som finns tillgängligt Med pornografi och annat på internet Det är en typ av kamp En annan kamp Kan liksom vara att Att, att hålla liv I den sexuella glöden I äktenskapet Efter 20-30 år Som, som gift alltså Det är också en det kan också vara en utmaning För det händer saker i, i oss Och allt däremellan liksom. Sen, Hur det blir när man blir gammal Det får ni fråga mig om 30 år Det, det ska inte jag ge mig in på just nu men, men Jesus är väldigt tydlig Med vad som är rätt och riktigt och rent För att han är herre För att han vill oss väl för att han vill att människor ska må bra och leva väl. För att han vill ta hand om kvinnor och barn och människor som är svaga. För att han vill att det ska vara liv och liv i överflöd i våra liv. För att vi ska också kunna få vara rena i relationen till Gud. Men också rena i relationen till varann. I en församlingsmiljö kan det väldigt snabbt blir stökigt och väldigt mycket missförstånd om det inte är enhet på de här områdena alltså om det liksom folk börjar flörta med varandra eller byta partners eller hit och dit och så där. det kan bli jättestökigt och jag, jag tycker att vi, vi, alltså vi, vi kan vara en församling och bör vara en församling som, som håller Guds ord högt vad Jesus säger om vad som är rätt och fel Men samtidigt också Var en församling som kan ge oerhört Mycket nåd till människor För vi måste kunna få Förmedla kärlek Och förlåtelse John van Dinter Som är En pastor i New Life i Stockholm som Möter många Människor och de fick pris för, för Sitt arbete med så att, att jobba med Både integration men också annat socialt arbete i Stockholm Som möter, möter jättemycket människor med olika problem eh, Han brukar säga så här När det handlar om att möta människor Att eh, människor är välkomna som de är Till församlingen och till Jesus Men de kan inte förvänta sig att vara de de var när de kom Alltså, man måste, I mötet med Jesus så, så måste man förvänta sig också att man förändras. För Jesus ställer krav på oss. Men han gör det inte för att döma oss och trycka bort oss. Utan för att rädda oss och hjälpa oss att leva rätt och rent. Nu är det dags att fika. Jag förstår att ni har väntat länge på det nu. Ni får gärna... Eh, jag ska ha en lite kortare del, men också viktig här, som också handlar om, om kärlek. Vad är kärlek? Som en kommentar till min egen undervisning just tidigare så. Det en lång intervju ute med den nya påven. Där han säger att det kanske finns andra saker som vi som kyrka borde tala om än, än homosexualitet och preventivmedel. Och då pratar han om katolska kyrkan. Ibland så kan man ju få för sig att människor utanför kyrkan tror att sex och sexualitet är det enda vi pratar om. Ante påminner om det här i pausen. Och vad jag vet så är det här kanske berört det nu två gånger under tolv år eller något liknande. Så det är ingen så här jättestor... Vi undervisar ibland praktiskt kring äktenskap och sådana saker som man berör lite grann men, men vi pratar inte ofta mycket om de här sakerna Däremot, det vi ska prata om nu tror jag att man skulle behöva prata ännu ännu mycket mer om och det, och det är kärlek Vad är kärlek och hur får man relationerna, kärleksrelationerna att fungera? När man pratar om kärlek, alltså begreppet kan ju användas på lite olika sätt. Jag kan ju säga att jag älskar åka skidor. men nästa mening kan jag säga till Therese att jag älskar dig. Det är inte riktigt jämförbart, som ni förstår. Man kan säga att man älskar en viss maträtt och sen så älskar man lulehockey och så älskar man sina barn. Så älskar man Gud, alltså det, det blir lite diffust och lite flummigt. Sen kommer man in i bibeltexterna Och så läser man om kärlek Och där vi använder ett ord på svenska Så använder grundtexterna På grekiska och hebriska Flera olika ord för att beskriva olika saker Så där Går vi bort oss Och sen så har vi, vi också påverkad av, av Det här engelska alltså Vi har mycket kärlekssånger Så det är mycket om love, love, love Och sånt där Och så tänker man och jag menar I USA så, så, så kan man säga I love you till nästan vem som helst. Så det, när jag var där första gången så kommer någon så efter predikan och kramar om en och säger I love you. <laughs> <laughs> en lite märklig upplevelse. Så, här. Men så så man kan lägga in mycket och uttrycka det på, på väldigt olika sätt. Så där. I första Korinther 13 så Ger Paulus kärlekens lov. Och så avslutar han och säger: Nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Min, min fråga är att om, om kärlek är det största och det, det största som vi kan ägna oss åt. Varför är det då så svårt? Och, och vad är då kärlek egentligen? När Bibeln pratar om kärlek så använder man i, i grundtexten i Nya Testamentet tre olika begrepp. Det här är säkert känt för en del av er. Man pratar om eros, så där av får vi ordet erotik. Vi har pratat om sexualitet, så det ska inte gå så djupt i det. Men, men om man ska översätta det till svenska så, så kanske man skulle kunna prata om förälskelse. Alltså en, en väldigt stark och brinnande känsla- de flesta av oss har säkert varit förälskade någon gång. Jag kan inte påstå att jag har varit förälskad hela mitt liv eller hela mitt äktenskap ens. För det är liksom en känsla. Det flammar till ibland och det flammade mycket i början och sen så kändes det som att det inte flammade alls periodvis, särskilt när barnen var små och man var jättetrött och jobbade mycket. och så där. och Sen så kan det flamma upp i perioder när man känner att wow, jag är förälskad igen. Så, här och så är det lite rosa moln och så är det andra veckor när man är förkyld och tappar rösten och så känner man sig inte alls förälskad. Ja, men alltså det, det är ju så med, med, med förälskelse. Oss. Det är ett uttryck för kärlek Men det är inte det enda uttrycket Jag skulle vilja säga att det är inte är det viktigaste uttrycket heller Det är inte oviktigt Men det får ju i våran då ganska sexualiserade värld Och där vi som jag sa sätter en identitet i våran sexualitet Så blir det ju det kärleksbegrepp som de allra människor rör sig med Problemet blir ju när man tar in dig i sina relationer för känslorna flammar ju liksom upp och ner. Och, men i alla fall min förälskelsemätare, den, den har ganska brett spann från liksom noll, till, eller från noll till, till fullt. Och så kan det ju liksom där däremellan och det kan ju svänga från dag till dag hit och dit. Och mitt, om min kärlek till Theres eller till mina barn <coughs> eller till mina vänner skulle bygga på det då skulle det bli väldigt konstiga relationer. Eller hur. Det, kan ju, det är snarare så att när, när liksom mätaren slår på fullt så, så ger det liksom extra speed åt, åt uh, kärleken och livet tillsammans och så där. Men det är ju inte alla dagar den slår på fullt och sen så kan ju då. Det var så att det händer något, eller man blir irriterad eller det, ja, så där, och så står det. Snabbt åt andra hållet. Och om då min relation eller mitt samliv eller min vänskap med en person skulle bygga på det så kan det bli väldigt stökigt, väldigt krångligt. Den andra typen av vänskap som Bibeln talar om det är ett begrepp som heter phileo. Därav kommer ordet Philadelphia- så när, när ni tittar på Philadelphia Flyers på tv så, så handlar det om ett ord som bygger på vänskap. Alltså att man är, har en vän, vänskaps Och det här är ju, alltså ren vänskap är också en typ av kärlek som, som inte är lika känslobetonad. Men, men den bygger ju ändå på att alltså, vi, vissa förutsättningar av personsemi. Vi såg en film igår, den var riktigt bra. <hör> Ursäkta, den hette nu En oväntad vänskap. Den finns att hyra just nu. Den var, var C-värd. Det är en handikappad eller en förlamad man som behöver anställa. En rik förlamad man som behöver anställa en, en som hjälper honom. Och det, ja, det var många kul grejer i det Och Den bygger på en sand story också Så att den, är, den är klart sevärd Vänskap är ju något som vi alla Lever med På olika sätt Så vi måste komma ihåg att vi är en Väldigt individualistisk kultur Där vi ofta sätter jaget Först i Sverige Men, men ni känner Liksom igen det här med vänskap Och det handlar om att man kan bygga Förtroende med andra människor Att man ja Man tycker om att umgås, man förstår vad den andra känner och tänker. Så liksom när man är riktigt goda vänner så, så behöver man inte säga så mycket. Utan det räcker ibland att man tittar på varandra och så förstår alltså, Det blir liksom den här direktöverföringen. Jag hade en, en väldigt god vän under högstadiet i gymnasietiden. Vi, tillbringade, vi åkte buss till skolan. Tillsammans satt bredvid varandra i klassrummet. Han så tillbringade sju-åtta timmar bredvid varandra varje dag i nästan sex år. Vi var riktigt goda vänner under den perioden. Men sen flyttade han till Umeå och jag till Skellefteå och så vidare. Så att, ja, och sen våra vägar skilts, så vi håller fortfarande sporadisk kontakt. Men, men under den perioden så var han min bästa vän- man säger. Och jag behövde inte säga särskilt mycket. Och det, det hände väldigt ofta att någon, liksom, vi började säga samma sak samtidigt. Vet, så man säger samma ord samtidigt, det hände flera gånger om dagen. Liksom lite så här osannolika, för man fick samma humor och, samma, och man läste samma sak och pluggade samma sak och, och liksom levde i samma sak och kikade på samma tjejer och... och allt det där. Så man gör i den åldern och ja, god vänskap. Man går i takt liksom med varann genom livet under en period. Jag har haft andra goda vänner. Och Där kan jag säga att Therese är min, min bästa vän har varit i, i 25 år ungefär vid det här laget. Så det, det blir en vänskap där man lär känna varann. Man kommunicerar, man pratar med varann. Och mycket av, av, av ett fungerande kärleksliv vill jag säga, bygger på, på just den här skickligheten i att vara en god vän för en annan person. Och det, det behöver då inte ligga något sexuellt i den vänskapen. Så Bibeln lyfter fram flera vänskapsrelationer. David och Benjamin i gamla testamentet. Paulus nämns ju tillsammans med Paulus och Silas och i samma andetag många gånger. Och så han goda vänner som, som följs åt och lever tillsammans och gör saker tillsammans. Så, så det är något vi kan uppmuntra och, och lära oss mer om. <hör> Men sen så kommer den djupaste formen av kärlek Och det är då det Bibeln kallar för agape Alltså den, den gudomliga, utgivande kärleken där, där, man, där man ger Och då vill jag läsa från Johannes 3 och 16 här Måste jag öka farten lite Johannes 3 och 16 Känt bibelord För många Ty så älskade Gud världen Att han utgav Sin enfödde son För att den som tror på honom inte ska gå förlorad Utan har evigt liv Så Gud älskar och så ger han En kärlek som, som ger Jesus säger i Matteus 5 och 43 Att så här, älska dina ovänner Om man har liksom känslor Barometern när man möter en ovän Så, så slår den sällan på förälskelse liksom, Utan snarare tvärtom Om man tänker sig vänskapskällek Så är det inbyggt i begreppet att Oj den här är min, inte min vän Alltså en ovän En som är uppenbart ovillig Ovänlig mot mig så det finns liksom ingen Vänskapskärlek Men Jesus säger älska Dina ovänner Alltså så alltså så menar han något annat Än erotik eller vänskap Utan Han menar den här djupare kärleken Som, som, som, som ger Som gör något annat I Matteus 7 och 12 Så ger Jesus oss den gyllne regeln Allt vad ni vill Att människorna ska göra för er Ska ni göra för dem det är också en, en givande kärlek som man pratar om där. Och i Matteus 2039 så säger Jesus att vi ska älska våran nästa som oss själv. Så älska din granne, din ja, nästa som står i tur som dig själv. Också något att ge. Så min definition av vad är kärlek kommer här nu då. Kärlek är att ge det som behövs till en annan människa, oavsett hur det känns och utan att förvänta sig något tillbaks. Att, att ge det som behövs, alltså ge någon annan vad den behöver, oavsett hur det känns utan att förvänta sig något tillbaks. Det är väldigt lätt att man kopplar liksom det här med att, att ge kärlek också till sin individualism. För att, att om jag ger kärlek så känns det bra hos mig. Men det är inte det som, är det är inte det som ska ha motivationen. Utan vi, vi älskar för att det är rätt sak att göra. Inte för att det känns bra. Utan det är för att vi fyller ett behov hos en annan människa. För att det är rätt att fylla det behovet. Etiskt, moraliskt Och för att vi ser att det är ett behov Och det är så att vi älskar Som Johannes skriver i 1 Johannes brev 4.19. Vi älskar därför att han först har älskat oss så, så det är i mötet med Guds kärlek Guds nåd Som jag och vi får den kraft som vi behöver För att älska andra människor Och därför så, så är den här typen av kärlek, väldigt mycket kopplad till, till Gud. Gud älskar och fyller ett behov i mitt liv. Oavsett hur han känner det och utan att förvänta sig någonting tillbaka. Men, men det fyller ju också på någonting i mitt liv så att jag kan göra samma sak i min tur. Till någon annan människa. Och Ofta så, så vill man ju liksom ha tillbaka från den personen. Men, men det är ju Gud som är, är källan till, till den här kärleken Så att om jag förväntar mig att få tillbaka den jag ger kärlek ifrån Så riktar jag, riktar jag mig åt fel håll För det, det är uppifrån, alltså, eller inifrån för, Från Gud som, som vi får kärlek Och den riktas ut till andra människor inte för att jag ska må bra, utan för att Gud ska kunna verka genom mig så att andra människor ska kunna bli berörda. Det här låter lite känslokallt och sådär, men, men, men där är det ju absolut inte. Utan det är när man faktiskt lyckas älska en människa, konkret och praktiskt, och fylla ett behov. Ja, det är klart att det känns bra, men, men det är ju faktiskt så att Gud fyller på också. Jag, ska, jag kan ge ett, ett exempel här som, som Oscar var inblandad i, i veckan, här eller det senaste halvåret kan man säga. I, i, han, han har en kille i sitt basketlag som kommer från ja, invandrarbakgrund, inte mycket pengar överhuvudtaget. Men, men duktig på att spela basket. Så i våras när Oskar köpte nya basketdojer- då frågade han om han kunde få de gamla. Så han fick de gamla. Och det var ju som generöst. Men det var ju i princip slut. Så nu här förra veckan så var det basketmatch. Och då hörde jag vad han sa till Oscar- att alltså, du skulle inte byta skor snart igen. Så, här. så då kände jag att okay, här, här. Alltså, jag var där så jag hörde det. Och då tänkte jag här finns ju faktiskt en möjlighet- att kunna fylla ett behov- som jag blev inblandad i på något sätt Så, så vi ja, Oskar hade ett samtal med, med kompisen Och han kunde inte tänka sig att få ett helt nytt par dojer Men han fick Oskars lite nya, lite bättre begagnade Och så köpte vi ett nytt par igen Ja men alltså det är ingen stor grej Men det är ju ett, ett, ett, ett, ett, på ett vis ett praktiskt exempel Ett tillfälle att kunna göra det som är rätt att fylla ett behov utan att göra det för min egen skull för att det ska kännas bra utan för att det faktiskt är ett behov Gud satte mig i den situationen jag kan fylla det och på det viset visa praktisk kärlek till den här killen för vad det är värt det är ju Guds händer att använda den kärleken in i hans liv på något sätt jag vill läsa, jag, ska, jag tror jag ska göra en egen predikan om det här någon gång lite längre fram Lukas 6, för jag vill ge tid åt mina vänner här alldeles strax Men jag vill läsa en vers i det här sammanhanget som, som jag tror är viktig Lukas 6 och 39 Sammanhanget är alltså döm inte och ni ska inte bli dömda Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda Förlåt och ni ska bli förlåtna Jag tror att jag ska predika det separat någon gång Men vers 38 är fortsättningen på det Ge och ni ska få Ett gott mått packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen Till och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er så när vi dömer och fördömer andra och trycker bort dem i våra liv inte är förlåtande, inte visar kärlek så, så är det fel. Men, men när vi förlåter när vi ger av oss själva när vi delar med oss av, av, av oss själva så ska vi få in. Gud lovar inte att det ska vara direkt från den personen som vi ger till utan att han ska ge oss ett gott mått packat, skakat och rågat i famnen. Så när jag ger när jag är generös mot en person lovar Gud att välsigna i samma utsträckning. Och det vill jag vi ska ha med här, för nu ska vi alldeles strax gå in i den här praktiska delen där Maria och Kristin ska prata om kärlekens språk. Så det jag vill uppmana er till är att älska så mycket ni kan. Så älska människor. Ge uttryck för, för den här generösa kärleken som Gud ger. Som Kärleken som, som fyller behov. Kärleken som räddar andra människor. Kärleken som förändrar och förvandlar situationer. Och förväntar dig att, att kraften att göra det ska komma från Gud. Förväntar att belöningen också ska komma från Gud. Och inte från den personen som du, som du möter. Så med det så tänker jag lämna över här. Ja, Maria heter jag då och har vi Kristin här. Vi har läst Kärlekens fem språk av Gary Chapman och den tycker jag alla ska läsa. Även om man inte är gifta utan det handlar ju om relationer överhuvudtaget. Jättebra bok. Han är pastor och äktenskapsrådgivare. Jag tänkte ta lite kort om kärleken och sen ska vi gå in på språken. Precis som Rickard sa tidigare så kärleken börjar med att Gud älskar oss. Inte för att vi förtjänade eller för någonting som vi gör. Han bara älskar oss. Så det är bara att ta emot den kärleken och lära sig att älska sig själv. Och det gör vi väl ibland på ett naturligt sätt men det kan också svänga över. Så vi ska älska oss själva balanserat och sen ge kärleken vidare till våra medmänniskor. Och till Gud. Och att känna sig älskad, det är ju faktiskt vårt primära behov. Eh, och när vi får den här kärleken så känner vi att då får vi kraft. Vi orkar göra mycket, vi utstår mycket prövningar. Vi kan eh, vandra i öken och ja, allting. Men saknar vi den där kärleken från någon annan? För att man blir ju som uppbackad med kärleken. Saknar vi det? orkar vi inte liksom gå igenom öken- och vi orkar inte bestiga bergen- utan vi får kraften där i kärleken. Ehm, Paulus sa också att- utan kärleken är allt värdelöst, kan man säga. Kärleken är tålmodig, god. Kärleken är inte stridslysten- inte skrytsam och inte upplöst. Allt bär den, allt tror den- allt hoppas den, allt uttärdar den- och kärleken upphör aldrig. Och det här är nedlagt i varje människa. Att vi, vi vill vara älskade. Vi har en längtan efter att få vara intim med någon. Och det behöver inte vara en äktenskapsrelation. Utan en relation överhuvudtaget. Och det var ju också därför Gud gav Adam Eva. För att han älskade Adam. Och ville att han skulle känna sig älskad av Gud och en annan människa. Um. Sen finns det saker i kärleken som vi också behöver träna på. Kärleken visar vi genom att se andras behov. Både praktiskt och andliga. Och där praktiskt kan ju vara att vi uppmuntrar varandra. Vi är vänliga, artiga, ödmjuka, osälviska Och det blir man naturligt när man är, som Rickard pratar om, förälskad. Då är man ju inte osjälvisk utan då vill man ju bara ge allt för den andra man har ett lugnt temperament och man är uppriktig men som sagt, de här grejerna behöver man ju träna på hela tiden och förälskelsen den varar ungefär i två år sen efter det så liksom, då blir du en kärlek och precis som Rickard var lite grann inne på så är det ju liksom upp och ner så här, men det har ju också att göra med våran kärlekstank som han pratar om, hur fylld den är eller inte och är den tom så det är klart Då är vi inte tålmodiga Då har vi inte ett lugnt temperament Utan då har vi taggarna ut istället Så ska vi prata lite grann om Hur man kan fylla de här Och se de här behoven Och det är så roligt att kolla de här kärlekens språk Som jag ska gå igenom nu de har, Var och en har oftast ett som är ganska tydligt Man kan ha två Och vad, vad som är bra att tänka på Med de här kärleksspråken det är ju att man ska först såklart ta reda på vilket som är mitt eget men också vilket som kanske är min mans då. Så tvärtom då såklart. Och då ska man tänka att det är ett lätt sätt att fylla på kärlekstanken till den andra när man vet på vilket sätt man ska göra det. Men också ska man tänka på det när man kanske inte är vänner så är det just på det området man blir mest sårad. Så att man liksom, tyvärr är det så att man blir mest sårad om man inte får det som, man, ja, som är ens område. Men du får börja med ditt. Ja, då ska jag prata om det första kärleksspråket som är komplimanger. Alltså att visa sin kärlek och omtanke med ord. Och vi kan läsa i ordspråksboken vad ordet har för kraft. I 1218 så står det Tanklösa ord kan såra som svärd, men den visest tal ger läkedom. Och i 1821 så ser vi att tungan har makt över liv och död. De som kan tygla den kan gjuta av dess frukt. Eh, och det här om tungens makt, det blir extra tydligt för de som har just eh, komplimanger och ord som kärleksspråk. Hårda ord som du sa förut då, kan såra väldigt mycket. Eh, medan komplimanger kan fylla på kärlekstanken. Även enkla saker som vad fin du är idag eller tack för den goda middagen, kan göra att personen mår bra och kan ge sin kärlek vidare till andra. Eh, och jag kan avslöja att jag själv har det här som ett av mina kärleksspråk. Och innan jag läste den här boken så kändes det lite löjligt för att... Eh, om Olof kommer hem, min man, eh, och jag har städat, till exempel, eh, och han inte märker det inom tio minuter, så säger jag genast ser du att jag har städat? Jag har till och med våttorkat golven! Och jag liksom fiskar efter de här komplimangerna. Nu känner jag mig lite löjlig fortfarande. Men jag förstår också att jag behöver få min kärlekstank påfylld. Och det kan ju kännas skönt. Om man nu har en partner som har komplimanger som kärleksspråk. Och man är inte är så van att ge komplimanger. Så kan jag ge den här författaren tips på att man kan titta på filmer. Läsa Höga visan kanske. Få tips från vänner och bekanta om komplimanger Som man kan prova på sin partner och se om de fungerar Om man istället är mer van att ge komplimanger Så kan man gå vidare genom att berömma partnern inför andra människor Och gärna också när partnern inte är närvarande För detta kommer ofta fram till personen i fråga Och då blir det som en förstärkt komplimang Det blir ännu starkare om någon annan säger att din man sa att du lagar så god mat, eller vad det nu må vara. Och återigen, om man är lite ovan så kan man skriva upp en lista. Vad är det som min partner gör för bra saker? Vad uppskattar jag hos henne? Och bestämma sig för att den här veckan så kommer jag nämna två av dem och se lite hur personen reagerar. Mm. Nästa språk är tid tillsammans. Tid tillsammans, och då menar man verkligen odelad uppmärksamhet till den andra. Det behöver inte liksom handla om att man måste åka iväg på en resa tillsammans, utan det kan vara att man, man sitter i, i tv-rummet och talar med varann. Inte med tvn på, för då har man ju inte en odelad uppmärksamhet för varann, utan utan tv, man sitter och pratar med varandra man kan så ta en promenad tillsammans och bara ja, prata med varandra så att man liksom är helt fokuserad på den andra hela tiden. Man kan också gå ut och äta tillsammans. Och där, där var så bra exempel för det sa han också att man ser verkligen skillnad när man går på en restaurang. Om det är ett par som har varit gift länge som går ut på en restaurang. För att då, då sitter man liksom och kollar på menyn och kolla på inredningen och vad fint det är och så här. Men är det då ett förälskat par som bara har varit tillsammans i de här två åren, då tittar de bara på varandra. Nu är så att de har bara liksom uppmärksamhet för varann. Och det är ganska roligt att se. Eh, sen måste jag bara få ge ett exempel här. Det är, I vår familj så är det en av oss som har det här språket. <laughs> eh, och då är det ganska ganska bra att man upptä har upptäckt det här då, för att um, ja, nu måste jag ju som avslöja att det är Lasse språk för <laughs> jag är jättemycket i min telefon dels för att jag får bokningar hela tiden på mina pass och om jag och Lasse ska vara tillsammans någonstans och det kan bara vara att vi åker och handlar för vi träffas ganska lite på eftermiddagen för att jag jobbar ju alla kvällar då vill vi ha den här resan i bilen tillsammans, kunna prata och planera, eller när vi går i affären. Och så ringer min telefon hela tiden när jag får en massa sms. Och jag tycker att jag är jättekvick på att svara. Det är så att jag bokar in dig och bla bla bla, eller tar ett kort samtal. Och jag kan se hur irriterad han blir, och jag förstår inte det. Varför blir han irriterad för att jag svarar på ett sms? Alltså det tar två sekunder. Och så, jag har läst den här boken förut, men nu när jag läser den här igen så kände jag bara, men det är ju det. Han får inte den här odelade uppmärksamheten. Och min telefon, alltså jag får 20 sms minst, det så här på kvällen bara. Så att det är klart att jag, får, jag tar jättemycket tid från din Lasse som vill säga till mig så blir jag avbruten hela tiden, för han slutar ju prata när jag får mina sms. Så att det är jättebra att upptäcka det. Och samma sak, att man ska ge odelad tid när man pratar med varandra. För jag hör också ihop med det här med tiden tillsammans för att jag kan jättegärna prata med Lasse när jag står och förbereder middagen eller diskar eller någonting och han är i vardagsrummet för vi har ju så här öppet hus. Men det vill inte Lasse att jag gör för att då har jag ju inte heller liksom, jag är inte fokuserad på vad han ska berätta men jag tycker som att jag hör ändå. Och det är ju för att det här inte är mitt språk så jag tycker att jag hör men det är klart jag är ju inte hundra procent med så det är ju jätteviktigt att ta reda på det här med tiden tillsammans. Så alltså det viktiga ligger inte i vad man gör Utan fokusen på den andra människan Att man ger den sin tid mm. ja, Och det tredje språket då är gåvor eh, Och det kan jag tänka mig också är lite pinsamt Precis som komplimanger Att man ska vilja ha gåvor presenter. Det känns så fåfängt och materialistiskt kanske men man har faktiskt sett att i de flesta kulturer så är detta ett uttryck för kärlek. Eh, och redan små, små barn kommer och ger presenter till sina föräldrar eller andra de tycker om. Det kan vi se hos vår äldsta dotter som är två år. Hon kommer med gamla brödbitar och maskrosor som hon har hittat i dikeskanten. Och det är ju väldigt mycket kärlek som ligger bakom det, även om gåvan i sig inte är så värdefull rent objektivt sett. Eh, och just för de här människorna så är det inte gåvans eh, värde, priset på den som är det viktiga utan just kärleken som ligger bakom. När de ser på en gåva så eh, påminns de om den här kärleken på ett väldigt konkret sätt. Och de kan tänka på den omtanke som personerna haft om dem. Eh, och det gör ju också att om du har en partner som har det här som kärleksspråk så behöver du inte tänka att, åh nej, måste jag köpa dyra smycken till min fru varje vecka? Det är inte så som det behöver vara, utan man kan göra egna gåvor. Man kan klippa ut små hjärtan och skriva jag älskar dig på. Och det kan vara lika värdefullt som en teknikpryl eller vad det nu man bara tänker sig. Och om man ändå vill ge dyra presenter så kan man ju se det som en investering i relationen och den andra personens kärlekstank. För vad ska vi investera i om inte i våra relationer och vår kärlek? Om du inte vet vad du ska ge till din partner så kan du gå tillbaka till tidigare gåvor som har uppskattats. Och du kan också fråga vänner och bekanta. Men Återigen så understryker författaren att det är inte är själva gåvan som är det viktiga utan det är omtanken som ligger bakom som man ska fokusera på. Mm. Sen kärlekspråk nummer fyra är tjänster. Det kan ju också handla om sådana här. Eller det handlar oftast om vardagliga saker. Att man kanske är färdig middag om man kommer hem först. Att man kanske hjälper till att duka bordet eller diskar undan. Man har dammsugit, som du säger, när man liksom har gjort i ordning fint hemma när man när eller frun kommer hem. Man bär ut soporna, man tvättar bilen. Ja, du vill säga, just sådana spontana grejer. Jag, jag klipper gräset och ja, jag kan gå ut med hunden. Du har gjort det så ofta eller så här. Man... Man tänker att tjänster, ja, ja, men det är sådana här vardagliga saker. Men oftast är just tjänster som också tar tid. Sådana här grejer som tar tid i våran vardag. Och det be be behöver också, man behöver planera för det. Eh, och lägga ner lite energi för det. Eh, det är också ett uttryck för omsorg för varandra. När man gör tjänster. Eh, det är ju betydligt roligare att höra liksom att ja, tack för att du gick ut med soporna istället för att man blir irriterad för att mannen eller kvinnan aldrig går ut med det säger vad bra att du gjorde innan de kröp ut själv så att man ska tänka på attityden också när man liksom ja, om man har det här behovet själv med tjänster då är det ju jätte jätte värdefullt när man har bärt ut soporna och man kanske tycker att man alltid får göra det själv men tänk hur vi liksom talar kring det här med tjänster också um. Och sen att man lägger fram det precis så att man kan lägga det som ett önskemål också. För det var också ett exempel här om en kvinna som ville ha målat ett rum. Men hon var så ohändig, eller man ska säga, för att hon klarade inte av det själv. Det var inte hennes gåva. Men då tjatar hon på sin kar hela tiden om det. Och tjatar ju ingenting som gör att man känner att oj vad jag får lust att måla det där rummet nu. Så att då, då hade han också gett det här rådet till er par att, att sluta prata om det där rummet Han vet det nu Han vet att du vill få det målat Så att beröm honom för det han gör istället De här vardagliga grejerna Och det gjorde hon och helt plötsligt Så var rummet målat Så att man liksom tänker på det också Att det handlar liksom om att man Man lägger fram önskningarna Men har man lagt fram det en gång Så, så räcker ju det också mm. Glömmer jag någonting på tjänst. Ja. Det femte och sista språket Är fysisk beröring Och det är ett väldigt Grundläggande sätt Att visa sin kärlek på Man har sett att Små som blir burna Och kramade och pussade på mycket De utvecklas känslomässigt Mycket bättre än de som bara får ligga i Sin vagn eller sin säng och om vi tänker på krissituationer Så kan det ofta vara svårt att veta Vad man ska säga eller göra För den här personen Men att ge den en kram eller hålla den i handen Kan vara mer naturligt Ett naturligt sätt att visa sin omsorg på Jag har utbildat mig till sjukgymnast Och där har jag också fått lära mig Att det här med fysisk beröring Det gör någonting med oss I behandlingssituationer Så kan patienterna ofta Börja gråta eller berätta om sina innersta känslor och problem. För att det här att bli tagen på, det utlöser känslor. Och det här hur man tar på människor är väldigt viktigt. Och det är viktigt att ta reda på vad din partner vill att du ska göra. För att om du tar på din partner på ett felaktigt sätt för den personen så blir det snarare ett uttryck för att du inte tycker om den och inte lyssnar på dens behov. Så att först och främst ta reda på, vad vill du att jag ska göra? Och sen försök att integrera det i vardagen. Eh, och det kan ju vara sådana enkla saker som att sitta nära varandra i tv-soffan eller pussa den innan den går till jobbet eller hålla handen när man går på stan. Och sen kan det ju vara mer tidskrävande saker som att ge en helkroppsmassage eller ha sex eller vad det nu må vara. Eh, så det, det går att både ägna tid åt det och göra det lite när som i vardagen. Men det, det viktiga här också är att, att omsorgen ligger bakom. Att det är gjort med kärlek. Mm. Då tänkte jag bara om tre som du kunde komma fram och spela lite. Så, så skulle vi vilja be för för er som par som vill. Och det behöver inte vara så att eh, be för oss för vi har jättekris utan be för oss och välsigna oss bara. Så att eh, ni som vill ha förbön i äktenskapen så vill att ni ni kommer fram så ska vi be för er.